Йому потрібні маяки серед республік. Там Рашидов, там Аліїв. Хрущов любив, щоб маяки ланкові, бригадири, голови колгоспів, Леоніду Ілічу, вже щоб цілі республіки, а вони що? Порозорювали всі, пасовиська, понищили поголів'я, овець, дають тепер тільки бавовну, а годувати м'ясом хто їх буде? Україна. Вихваляли, вихваляли Азербайджан за успіхи, а він і заявляє, великі претензії до України, вони не задовольняють наших потреб у м'ясі. Ти чув таке? А від Рашидова собі. У нас напружена демографічна обстановка, а м'ясо поставки з України запізнюється. А грузини і собі. Грузинський народ не звик їсти мороженку, а Україна поставляє порося тільки заморожених то що ж я йому поросят живими гнатиму через кавказьких хребет? У нас з партії виключають, коли хтось засмажить порося, вони, бач, за стіл не сядуть без поросятини. Спробував я підвестися, дати відповідь, а Тихонов мені «Сядьте і зробіть висновки, ми вас востаннє попереджаємо». Таким, знаєш, директорським голосом і оті його камінні очі ненавиджу. Він колись був директором. Звик переставляти людей і станки, представляю тепер. Сиди і все. За мною величезна республіка, яка вже виконала свої поставки, а мені сиди. Бо, бачите, ми не виконали додаткових поставок. А скільки ж можна? Додаткові та додаткові. І скільки можна мовчати? Він став переді мною, розпачливо потрясаючи руками. Темносині штани з заморської тканини, білосніжна імпортна сорочка не з тої синтетики, от якої навіть собаки вже виють, а з правжньої бавовняної тканини, до того ж виробленої з особливої нитки в шовкову скрутку. Вміє наша соціалістична держава задягати своїх вірних слуг. Хоча Марко – слуга народу, тільки для пропаганди, насправді ж він керівник». Я сказав доволі жорстко, а може і жорстоко. «Ти обурюєшся, що тебе посадовили, мов, п'ятикласника?» «Ну, а от я сиджу перед тобою і спокійний. Мені подобається отак сидіти під Оксаниною грушею і не думати про те, що треба комусь щось пояснювати. «Ти в стороні від життя, хіба, ти можеш зрозуміти?» «Ага, в стороні. Я не можу». А що ж ти хотів пояснити Тихонову чи Кремлівським Зорям? Що всі ви, так звані керівники так званої Української соціалістичної республіки, день і ніч, висячи на телефонах і на шиях своїх підлеглих, а також на шиях усіх трудящих, виконали всі поставки, всі поставки, всі поставки, але недовиконали понад поставок, понад поставок, понад поставок. А ти не подумав? Доки ж. І що таке всі оці поставки? Нас втішали, що продрозверстка, цей дикий грабіж посеред білого дня, потрібна була, коли молода республіка рад задихалася, гинула від іноземної навали і внутрішньої контрреволюції. Тоді Ленін відмінив продрозверстку, вів продподаток, вів НЕП, а Сталін знову взявся за старе, тільки назвався здирство поставками – і ми гинемо від цих поставок, поволі вмираємо, і незабаром наша велетенська країна вмре з голоду, і ніхто її не порятує. Ти, так званий керівник, знаєш це, розумієш, відчуваєш. Чи ти думаєш тільки про себе? Марко рубнув рукою повітря, так ніби і далі виконував роль вождя з непівзабутих шкільних і студентських спектаклів «Гордо кинув». Не я водив ці поставки, не мені їх і знищувати. Ах, не ти і не тобі! Та знай же, вони знищать тебе, понищать нас усіх, пожируть, як оті худі біблійні корови з фараонового сну, що пожерли гладких корів, і від того стали ще худішими. Поки ми не знищимо цього прокляття, насланого на всі наші народи Сталіном, ми гинутимемо, вмиратимемо, западати, момо, в отхлені, нічого нас не порятує. А що порятує мене, спитав він, кусаючи губи. Ніщо, бо ти думаєш тільки про себе, ти не згоден, ти обурюєшся, протестуєш, а тебе не хочуть слухати. Подай у відставку, відмовся від усіх постів, від свого становища, від благ і прислужництва, стань простою людиною. Ти мріяв колись про акторство? Попросись у театр.